LA VÂNĂTOARE 1. DECORUL Sus pe dealuri, toamna, pune miriști galben în lumină, arături ca de cărbune și mohoare de rugină. Rânduri, rânduri spre câmpie se perindă nori de plumb peste larga simetrie de coline cu porumb. Iar când soarele străbate... Luminând peisajul vast de dreptunghiuri colorate într-un limpe de contrast, saltă în valuri jucăușe și foșnește lung sub soare cum mătase la pânușe, mămăliga viitoare.